Isabela Vasiliu Scraba, ocultism la Serampore, partea 1. Motul: Sidi, puterile supraumane câștigate de practicant, servesc la verificarea ascensiunii spirituale a yoginului. Adevărata yoga disprețuiește puterile magice, pentru că ele pot fi prileji de atașare lumească. În orice caz, pot distrage mintea concentrată a Sihastrului de la Ținta Lui Supremă, Samadi. Despre viața maestrilor spirituali nu știm nimic, nu le știm nici măcar numele. Patanjali nu este mai puțin fabulos decât atâtea alte figuri, dar el trece de tauturul primului tratat sistematic despre yoga, Mircea Iliate. La întoarcerea din sălașul monastic Himalayan, Tânărul Mircea Eliade obișnuia să-și petreacă după amiezile la Biblioteca Societății Asiatice din Calcuta, unde se întâlnea cu Van Manen, bibliotecar și secretar al societății. Orientalist celebru, Van Manen era un olandez trecut de mijlocia vieții, venit în India în prima lui tinerețe și ca mulți alții rămas în mrejele ei. Se se vreo 25 de ani cu studiul limbii tibetane, pe care o învățase ca nimeni altul, dar pentru că era lene și îi plăcea să trăiască bine, publica foarte puțin. Se mulțumea să cerceteze pentru propria lui bucurie de a cerceta și învăța. Nu avea nicio stimă pentru titlurile universitare, era celibatar și cu o pe care o păstra secretă, față de lucrurile oculte. Tot la întoarcerea din Svarga Așram, unde maestrui fusese misticoascet Soamii și Vananda, Mircea s-a împitrenit cu Lucian Bogdanov, un orientalist rus care nu suporta decât India islamică și trăia a nevoie din traduceri și din slujba pe care o avea la consulatul francez. În anii anteriori, Doctorandul Eliade trimisese în țară ample studii despre problematica filozofiei indiene și despre filozofia Samchia, publicate de Constantin Radulescu Motru în revista de filozofie. Bursa statului român, pe care o primea pentru studiile sale doctorale în India, refuzese obținută de Naionescu. Legendar Legendarului profesor i-a dedicat teza de doctorat susținut în 1932, la puțin timp după ce apăruse a romanul mai 3. Când tânărul orientalist era încă în India, Rădulescu Motru l-a atacat pe Naionescu pentru încurajarea la universitate a modei orientalizante, un curent mistic bolnăvicios. Studiosul absolvent al faimoasei pe atunci universități bucureștene Doctorant care l-a impresionat pe Dascupta prin extraordinară lui capacitate intelectuală, nu trimisese în 1930 și 31 rezultate ale cercetărilor sale privitoare la spiritualitatea indiană doar în România. Ernesto Bonaiuti îi publicase în revista italiană Ricerce Religiose, Două erudite lucrări, il male, la liberațione, la filozofia Sankhya, și il rituale hindu, la vita interiore, în care arătase soluția violent metafizică a rețetei terapeutice yoghine, care exclude rău existenței ignorându -l. Tratând problema rădăcinilor panteiste ale practicilor yoga care suprimă durerea suprimând viața, Mircea Eliade subliniase absența unui Dumnezeu personal interesat direct de creație prin actul divin și gratuit al Harului Duhului Sfânt. Bibliotecarul Fan Manen, cu care Mircea Eliade se împrietenise la întoarcerea din Rishikesh, îi împrumutase manualele și dicționarul de tibetană pe care se apucase să o învețe. Căci Eliade își dăduse seama că s-a Pali și bengaleza nu erau de ajuns pentru redactarea unei istorie comparate a tehnicilor iodine. Din autobiografia academicianului Mircea Eliade, apărută la Paris în 1980, mai aflăm că se stabilise deja în Svarga-Așram când i-au sosit din țară articolele publicate de Mircea Vulcanescu în trei numere din cuvântul, apărut în septembrie și octombrie 1930. Intitulate Carte pentru Isabel, textele fusese concepute ca o apărare al Mircele Iade, care deputase la București în primăvara lui 1930 cu Isabel și apele diavolului, un roman care putea fi tot atât de bine un tratat de asceză, o istorie a arianismului sau un itinerariu spiritual, după cum scrisese Mihail Ponichronian. Asistentul profesorului Gusti L-a văzut ca roman de aventuri spirituale pentru cetitori pe care zările metafizice nu-i sperii. Filozoful care avea să fie martirizat în închisoarea comunistă a făcut în 1930 subtila observație că în planul glacial transparent al spiritului în care se petrec întâmplările din Isabel și apelurile diavolului nu există deosebire între vis și veie Întrucât o atitudine spirituală valorează ca atare, chiar dacă a fost luată față de întâmplări din vis, tot așa cum valorează dacă e luată față de obiecte ideale, conform Mircea Vulcănescu, carte pentru Isabel. În cele ce urmează, vom vedea că această remarcă se va dovedi însă și cheia de înțelegerea novelei nopți la Serampore, una din cele mai bune creații ale autorului după opinia lui Octav Șuluțiu. În vara anului 1940, Șuluțiu scria în revista Familia că Mircea Eliade a povestit cu mare talent tragedia lui Nila în vara daşă, reușind cu mijloace simple să ne inspire sentimentul de groază și totodată de a faptelor la care au asistat trei prieteni, un tânăr orientalist român, adică un bibliotecar holandes pasionat de tibetan și un rus angajat al consulatului francez, care au retrăit în timp întors. Personajele povestirii sunt direct inspirate din realitate, ele comportându-se în exact cum apar descrise în autobiografia publicată de Gallimard în 1980. Pe cât de mult iubea Fan în India, pe atât o ura Bogdanov, conform Mircea Ia de Memorii 1. Transpuși cu 150 de ani în urmă, cei trei orientaliști rătăcesc în junglă și asistă la o întâmplare îngrozitoare. Ideea metafizică a povestirii ar fi că realitatea nu este decât o iluzie, și că legile însă și ale realității văzute de indieni ca iluzie n-ar fi și ele decât iluzii. Prin această idee, nopți la Serampore capătă o motivare temeinică și misterul fantasticului său se luminează și se adâncește, consemnează criticul literar în recenzia sa din 1940. Pentru redarea atmosferii spirituale tipic indiene, în novela Nopți la Serampore este inventat misteriosul personaj Suren Boze, păstrător al tradiției chiar și prin îmbrăcămintea sa. Închinător la zeul suprem Shiva, acest profesor universitar ar fi fost un inițiat în yoga tantrică, practicând ritualuri oculte care ar fi determinat cumva aventura celor trei, destul de controversată ca mod de desfășurare, fie în vis, fie ca întâmplare petrecută a evi. Traducătorul englez a celor două novele iliadești fusese de părere că înțelegerea primei povestiri, secretul doctorului Honigberger, ar fi facilitată de cea de-a doua noapte la Serampore, o istorie cu fantome de un tip cu totul particular, căreia el îi asociază incitetul morbeli Jurdeau. Pe 10 august 1901, două prietenii, Morbele și Jurdeau, se duseseră să viziteze Micu Trianu. Acolo au trăit strania întâmplarea a timpului întors cu 100 de ani înapoi, în ziua de 10 august 1792, adică exact cu șase săptămâni înainte de lichidarea monarhiei independent una de cealaltă, ele au descris excursia lor la Versailles, în care au crezut că au văzut-o pe Maria Antoaneta într-o rochie evaporoasă de vară și fantome ale celor din garda elvețiană a regelui, ostași ce fuseseră măcelăriți. Descrierea lui Nilam de așa, tinde să sugereze că ar fi vorba de o poveste cu fantome. Personajul spectral avea o figură foarte palidă cu privirile înțepenite. Rostea cuvintele cu o dificultate a cărei natură nu puteam defini. Ni la învara ni se părea într-adevăr straniu. Greutatea cu care se mișca, tresăririle acelea neînțelese care îi scuturau trupul la răstimpuri, ca prins de friguri, sticlirea nefirească din ochi, pumnii pe care îi păstra necontenit în cleștați, toate acestea începeau acum să ne atragă atenția. Felul lui de a ne privi era cu desăvârșire ciudată. Aveam uneori senzația că împins de o forță nevăzută, fără ajutorul căreia ar înțepeni, zâmbind foarte stins în fața noastră. În noți la Serampore, ritualele practicate de universitarul Suren care făcea parte dintr-o școală ocultă asupra căreia circulau numeroase legende magice, nu numai că nu sunt descrise, dar ele se fac simțite doar indirect prin efectul lor colateral. Felul în care profesorul și tot împlinește în pădure la miez de noapte practicele tantrice, devine cu atât mai misterios, cu cât mai terifiant a fost implicarea celor trei prieteni la sacralitatea locului, implicare cu neașteptate consecințe. A doua zi după vizita miez de noapte în casa lui Dașa, toți trei aveau figurile devastate ca după o cumplită suferință. Renumit prin generozitatea și blândețea sa, fanman devenise furios peste măsură. El l-a acuzat pe șofer că a fugit și a abandonat în miez de noapte. În jurândul s-a năpustit să-și bată șoferul în văzul servitorilor care susțineau că mașina, împreună cu șoferul, nu s-a urnit din loc. De când l-au văzut prima oară pe Suren boze, în liziera pădurii, orientalistul român a încercat fără succes să-l provoace pe Fan să intervină cu nesfârșita lui erudiție, deschizând discuția despre înspăimântătoarea magie, și farme cu lucru al unor concentrări oghinice. Tânărul presupune că suren Boze, care își păstrase cu îndăretnicie credința sa spre veche, o fi venit la Serampore în căutarea unui loc favorabil practicilor oculte. Fiindcă unele meditații tantrice cu rădăcini în protoistoria religioasă a Indiei trebuie să fie practicate pe cadavre în cimitire, sau în anumite locuri marcate de crime. Despre Surend Boze, povestitorul avea să mai afle de la Swami și Vananda că nu crede în legile care conduc universul de iluzii și aparențe. Și nu este singur, fiindcă legi, condiționări, există doar pentru cine crede în ele. Un rol important este rezervat în nuvela lui Swami și Vananda care practicase cu an în urmă Tantra Yoga. Povestitorul l-a întâlnit în mănăstirea din Himalaya, unde se retrăsese după multe luni de la cele întâmplate la Serampore și fără legătură cu întâmplarea trăită în trei. La mănăstire, tânărul orientalist român se înțelegea cel mai bine cu fostul medic la Singapore, venit de șapte ani în Himalaya să caute mântuirea. De obicei, îl vizita după cină. Acest Brahmajnani, adică un cunoscător al ființei supreme, era un medic ascet. Lui relatase terifianta experiență și încercările sale de a dezlega misterul celor petrecute. Dar explicațiile încercate ratase înțelegerea fiind pornite greșit. Pe de o parte, de la calificative morale ale unor forțe oculte, pe de alta pentru că europene acordă oarecare realitate întâmplărilor trecute, prezente și viitoare, toate ireale, ca jocuri ale mai. Pentru medicul ascet și moartea lidei și jalea soțului și întâlnirea celor trei oameni vii cu umbrele din casa lui Nila în vara de așa, toate au fost lipsite de realitate. Iar într-o astfel de lume în care evenimentele sunt iluzorii, lipsite de consistență, de realitatea lor proprie, oricine este stăpân pe forțe oculte poate face ce vrea. Evident că nici el nu creează nimic real, ci numai un joc de aparențe, îi spusese misticu Spre a-l face să înțeleagă cum este posibil ca niște marturi ai unor evenimente petrecute în urmă cu 150 de ani pot participa activ la întâmplare dialogând cu fantomele celor ce trăiseră evenimentele. Swami și Vananda este pe punctul de a-l invita să retrăiască în spământătoarea magie trăită noaptea în noaptea înjungherii Lilei, tânăra soție a lui Nila în Vela se încheie cu refuzul net al reluării îngrozitoarei scene, pe care misticul a scedvoi să se ofere în timpul plimbării de după cină. Dar și cu o nouă schimbare de cadru spațiu-temporal, fiindcă după discuția cu suamie și Vananda, tânărul se trezește dimineața în coliba sa din mănăstire, de ca și cum plimbarea de după cină s-ar fi întâmplat în vis. Observația lui Mircea Vulcănescu din 1930, după care în planul glacial transparent al spiritului nu există deosebire între viți și veche, se pare că a fost cât se poate de inspirat, pentru că ea are virtutea de a explica foarte multe amănunte interesante din povestire. De exemplu, dilatarea timpului când s-au rătăcit noaptea în pădurea labirintică și dilatarea spațiului după ce mașina a schimbat direcția de mers ca să se întoarcă la bungalow. Dar, în primul rând, falia de timp și spațiu în care cei trei prieteni au fost proiectați de forțele oculte intervenite în decursul ritualului ocult practicat de surent boze. În lucrarea memoriaristică India, București, 1935, Soame și Vananda apare ca un maestru spiritual, din ale cărui cuvinte se desprinde o forță indiscutabilă, o înălțime spirituală manifestată în toate pornirile și în toate sfaturi. E aproape un magnetism, o magie, căci ochii celui inițiat în yoga capătă un luciu metalic hipnotic, priviri pe care nu le poți situa, dar pe care le simți statice, dominante, reci. Soamii disprețuiește ca mai toți în soarma-șram puterile magice, sidi, exchibițiile incerte și oculte atât de discutate în vestul supersticios. Între firele de jurnal publicate sub numele de șantier, București 1935, găsim însemnarea de după terminarea lucrării de doctorat. Tratatul despre asceze e gata. Îi citesc fragmentul lui Van Manen, care îl găsește prea abstract. E abstract, adăugă Van Manen. Știu foarte bine că ai dreptate, dar așa cum l-ai scris, pare prea mult gândit și prea puțin trăit. Ei lipsește viața, căldura, comunicativitatea. Interesant e că, într-un fel, aceeași lipsă de viață îi reproșase Octav și Luțiu după citirea novelei Secretul doctorului Honigberger, mult prea interesantă din punct de vedere intelectual. Eliade ar fi accentuat prea mult partea veridică a faptelor, descriind practicele ioginice ale eroului său, în așa mod încât a răpit novelei calitatea de fantastic refugiată în final. Critica bibliotecarului olandez, de care el însuși fusese conștient că e lipsită de justețe, a avut totuși darul de a ilustra orizontul de așteptarea unui cititor cult. Poate asemenea critică l-a inspirat, ca să zicem așa, pe tânărul de 33 de ani, când s-a apucat să scrie în la serampore, îndemnat de care dorea sub la aceluiași volum, o a doua nuvelă după ce-i citise secretul doctorului Honigberger. În prefața sintezei pe care o constituie volumul Patanjale L. Yoga, Micel observase că una din cele mai mari descoperiri ale Indiei a fost cea a conștiinței ascetului care a reușit să scape de condiționarea temporală a structurilor psihofiziologice, eliberându-se de aceste înlănțuiri ale ființei umane. Înțelepții și asceții indieni care au dobândit independența perfectă a spiritului ar fi constatat că, în fapt, condiționările fiziologice, sociale, culturale, religioase sunt relativ ușor de înlăturat și ca urmare de stăpânit. Mai greu de înlăturat sunt însă tendințele comportamentale provenite din întrupările precedente. Cu mult înaintea psihologiei abisale, Misticii indieni au înțeles că marile obstacole în calea eliberării totale proveneau din samsara, înlănțuirea existențelor în timp a reîntrupărilor și vasana, impregnările karmei. Ele sunt reziduri, latente pe care psihologia abisală avea să le desemneze drept conținutul și structura ale inconștientului. Anticiparea nu este în sine prețioasă, notează Mircea Eliade, ci lucrarea conștientă asupra arderii acestor rezidui. Asceții nu acordau atâta importanță cunoașterii împregnărilor, ci străpânirii dominării lor, sublinează înțeleptul erdit român.